Blau erakusketa dira, baina eta formatu haundian, eta denek koherentzia horrekinez. Gure protagonista nagusia paskan metri izanen da, eta unek fula zailgo populuaren inguruko erakusketa bat, argazki erakusketa bat eskainiko du. Bera, arte ederen akademiatik, akademiako 2008-biko argazkilaritza saria irabazi zuen, Uh, Nacional Geographic y al Eskari uh, al Eskari la era Eta um, bere rakusketa horrekin, uh, fula pul puluaren gain, klima alaketak eskunde demografikoak duen eragina uh, agerian utzi izan nahi duez. Eta bertan diren etnien arteko gatazkak uh, johatzen ditu, bere begirada bere ziarekin. Um, bigarren uh, artista bat, uh, behar gehiago, aukentzako, bo aukentzako ez dakit, baina uh, biziki emozioa hondiko, uh, emozioa handia pisten duten argazkiak eskaintzen izkigu. Hau, uh, lond Londresikoa da, Tim Flak daitzen da, uh, bere uh, erakusketa en da, inglese uh, zer dute alu bezala, endangered species deitzen da, uh, sedea du, kontzientzia pistea, uh, aheskoan diren aberean uh, inguruan, omentzen ditu bainan uh, potreta moduan, eta parez-pare ezartzen gaitua berearekin eta horrek zinez um, emozioa ondia pizten digu. Ta, ikusten dugunan unbait da, abere horien lekuangu izan gaitezkela. Um, Beste bit ditugu, William Daniels, beraz, uh, unek, unklima franzea, Uh, erakusketarekin, uh, bera, frantziako liburutegi nazionaleko argazki eskaera hundiaren izrabazlea da 2008an, uh, sari hori irabazi zuen eta erabaki erabakizuen ba, um, uh, frantzian uh, klimak duen impaktua gerian ustea. Erdoan hartu ditu iruleku nahiko ezagun edo iruleku uh, kaltetu Uh, Batetik beraz girondako zuten ondotik uh, basoak ba ditu pixkat uh, uh, uh, argazkitan hartu. Zulak surmerreko urkoititziak duen eragina ere argazkitan hartu du. Eta uh, lagran, uh, lagran uh, moteko glasiaharen urtzea ere uh, bekistatudu. Orduan, hor ez dago pertsonarik, bakarek paisaiak, mainan paisaiak uste dut oso usten dute... G bizi duguna. Az, bai. Bai, bai, eta badago e, azken e, argazkilari bat ez da? Bai, erdoan, jeho min dukinik egian bi erakusketa, bi argazkin multzorekin etortzen da, e, erdoan, nien dugu, pixkat optimistagoak izan daitezkenak, e, batada, e, Zahel egin agroekologiak duen eh, mirako iloa. Eh, le mirak do l'agroekologe la la, oz Zahel, da hitzen da, eta bigarzena izan da eh, leberge urbain elkartetik parixe ahondian egindako eksperimentazio bat eh, transumantzia esperimentazio bat, beraz, daitzen da, la transyumaz du Gran Parri. Okay. Harek, uh, gaiz sozialak eta humanistak ditut ratatzen, mm -hmm. uh, eta mundu mailako transizio ekologikoari, edo, zeh noen, indahez hartzari buruzko bat gaintzen du. Uh, beraz, bo, hauek dira gure lau askilari ospetsuak. Mm -hmm. Eta et zango dugu, bueno, ba, erakusketa hilaren e, hogeita iruan estrenatzen dela, arratzaldeko saspiretan, eta a, nun izango da. Ah, duan, erakusketa hau da osoan ikusgai izanen da, jakimea ah, e, da ba, dela bat posta gelan, ba beste besteguzia, hiri barnean, formatua hundiko arkazkitan e, ikusgai izanen dela. E, estrenatzen da hogeita iruan, beraz zegoen da e, agohilaren hogeita maha arte, Eta, ez jen dali, zazpitan izanen da, uh, posta plaza, postako plazatxo hortan, aroede uh, jabaldi bada, beraz, uh, e um, gomitatzen dugu publikoa ere, ze momentu hartan ere, erkazkilariekin topaketa, Bain. edo elkahizketatzeko aukera ukanen du.